LOGIKA később a két ifjú ember már korán sem volt ilyen lelkes. Igaz, az óriási izzó nap helyét a világ sejmes váltotta fel, a kísérleti robotok munkájának ellenőrzésénél azonban a külső környezet változásainak nincs nagy jelentősége. Bármilyen világ húzódjék is meg a háttérben, Pauvelléknek azokkal a kifürkészhetetlen pozitron agyvelőkkel kellett megbirkózniuk, amelyekről a logarlétzzzenik azt állították, hogy így és így működnek. A baj csak az volt, hogy nem úgy működtek. Powell és Donovan erre már rájöttek, holott még két hetesen voltak az űrállomáson. – Téged – mondta Gregory Powell a nagyobb nyomaték kedvéért lassan tagolva szavait – egy héttel ezelőtt én és Donovan állítottunk össze. Homlokát aggodalmasan ráncolva húzogatta barna bajsza végét. Az ötödik Solaris állomás parancsnoki szobájában Néma csönd uralkodott, csak a hatalmas sugárirányító búgása hallatszott alulról a távolból. GN egy robot mozdulatlanul ült. Testének csiszolt fémlemezei csillogtak a luxiták fényében, és a szemei, a vörösben izzó fotocellák mereven nézték az asztal túlsó oldalán ülő férfit. Powell csak ügyel bajjal tudott uralkodni idegein. Ezeknek a robotoknak sajátságos agy van. Persze a robotika három alaptörvényének érvényén ez mit sem változtat. Nem változtathat. Az amerikai robot valamennyi alkalmazottja, kezdve Robertsontól le egészen a takarító nőig, megesküdött volna, hogy ez így van. A GN1 tehát üzenbiztos. De a GN új típus, és ez a robot itt vele szemben első a GN sorozatból. A papíra firkált matematikai ákombákomok pedig nem nyújtanak feltétlen védelmet a robotika tényeivel szemben. A robot törte meg a csendet hangjában azzal a hideg árnyalattal, amely a fém diafragma elkerülhetetlen következménye volt. Tisztában van ennek az állításnak a jelentőségével, Pauvel? kérdezte. Valami csak kellett, hogy létrehozzon zseni, magyarázta Póvel. Hiszen azt magad is elismered, hogy a mai tökéletes elemző képességed ellenére semmiről sem tudsz, semmiről az ég világon, ami egy hétnél korábban történt. Én megadtam neked ennek a magyarázatát. Donovan, és én egy héttel ezelőtt állítottunk összetéged azokból az alkatrészekből, amelyeket egy űrhajóból ide szállítottak. Zseni hosszukás, hajlékony ujjait nézegette. Zavart viselkedésében volt valami furcsán emberi. Szerintem erre kielégi több magyarázatnak is kell lennie, mert az, hogy maguk csináltak engem, nagyon valószínűtlennek hangzik. A föld szerelmére miért? Powell hirtelen fölnevetett. Nevezze ösztönös megérzésnek, E pillanatban csak ennyit mondhatok, de majd kiokoskodom a megoldást. Helyes logikai következtetéssel meg lehet állapítani az igazságot, s én kitartok, amíg csak el nem jutok odáig. Powell felállt, és a robot mellett az asztal szélére ült. Hirtelen mérokon rokon e furcsa masina iránt. Egyáltalában nem hasonlított a közönséges robotokhoz, Hála mélyvájatú pozitron pályáinak igen nagy buzgalommal látta el különleges feladatát az űrállomáson. Powell a robot acélvállára tette kezét. A fém hideg, kemény tapintású volt. – Zseni! – mondta. – Ide figyelj! Megpróbálok elmagyarázni neked valamit. – Te vagy az első robot, amely érdeklődést mutat saját léte iránt. És azt hiszem, az első, amely elég intelligens ahhoz, hogy megértse a környező világ tényeit. Gyere csak ide velem a falhoz! A robot könnyed mozdulattal felemelkedett helyéről, és követte Powell-t. Hangtalanul járt, talpait vastag latitzel borította. Powell megnyomott egy gombot, mire a fal egy része négyszögletes darabon oldal A vastag, tiszta üveg mögött elébük tárult a világűr ezernyi csillagával. Ezt már a gépterem kémlelő ablakaiból is láttam, jegyezte meg Zseni. Tudom, válaszolta Póval. De mit gondolsz, mi ez? Pontosan az, aminek látszik. Valamilyen fekete anyag közvetlenül az üveg mögött, s rajta fénylő aprócska pontok. És azt is tudom, hogy a mi sugár irányítunk ezeknek a pontoknak egyikéhez, másikához fénynyalábokat küld ki. Mindig ugyanazokhoz. Amellett ezek a pontok változtatják a helyüket, a fénynyalábok pedig követik őket. Ennyi az egész. Helyes! Na most jól figyelj rám! Ez a feketeség a világűr, roppant, végtelen üresség és ezeknek az apró, fénylőpontoknak mindegyike energiával töltött óriási anyagtömeg. Gömb alakúak, sakadnak köztük olyanok, amelyeknek átmérője több millió mérföld. Összehasonlításképpen említem, hogy a mi állomásunké mindössze egy mérföld. Azért látszanak olyan aprónak, mert hihetetlenül messze vannak. Azok a pontok, amelyekre mi a magunk energiasugarait irányítjuk, közelebb vannak és sokkal kisebbek. Hidegek, szilárdak és a felszínükön hozzám hasonló emberi lények élnek milliárd számra. Donovan és én ezeknek a világoknak egyikéről származunk. A fénynyalábok ezeket a világokat energiával látják el, az energiát pedig az egyik ilyen óriási izzó gömbtől nyerjük, Attól, amelyik hozzánk legközelebb van. Ezt a gömböt mi napnak hívjuk. Az állomás másik oldalán van, ezért nem láthatod. Jenny akár egy vasszobor mozdulatlanul állt az ablak előtt, még a fejét se fordította el, amikor megszólalt. És melyik az a fénypont, ahonnét maga szerint ketten származnak? Pavel kikémlelt az ablakon. – Az a nagyon fényes ott a sarokban. Mi földnek hívjuk. Elvigyorodott. – Jó öreg föld! Három milliárd ember él rajta, Zseni, és én körülbelül két hét múlva visszatérek közéjük. És ekkor meglepetésére Zseni szórakozottan zümmögni kezdett. Zümmögésében nem volt melódia, mégis furcsa mód úgy hangzott, mint megérintett húrok pengése. És amilyen hirtelen kezdődött, olyan hirtelen abba is maradt. És nekem mi ebben a szerepen, Powell? Az én létezésemre még nem adott magyarázatot. A többi már egyszerű. Eleinte ezeket az állomásokat, amelyek napenergiát szolgáltatnak a bolygóknak, emberek kezelték de a hőség, az erős napsugarak, az elektronviharok bajossá tették ezt a munkát. Ezért az emberek helyettesítésére robotokat készítettünk, és most már egy-egy állomáson csak két ember teljesít szolgálatot. De ezeket is igyekszünk minél előbb robotokkal felváltani, és itt kezdődik a te szereped. Te a legfejlettebb típusú robot vagy, amelyet valaha is készítettek, és ha képesnek bizonyulsz arra, hogy saját erődből elvezesd az állomást, akkor ide nem is jön többi ember. Legfeljebb a javításokhoz szükséges alkatrészeket kell majd időnként ide szállítanunk. Felnyúlt és a kémlelőlem ezt a helyére csúsztatta. Majd visszament az asztalhoz, kabátján kifényesítette egy almát és beleharapott. A robot vörösen csillogó szeme mereven nézett rá. Azt várja tőlem, mondta zseni lassan, hogy ezt a bonyolult, valószínűtlen feltevést, amelyet az imént körvonalazott, el is higgyem. Hát ilyen ostobának tart engem. Powell meglepetésében az asztalra köpte a már félig megrágott talmát. Arca elvörösödött a mérektől. – Mit beszélsz, hogy az ördög vinne el? Ez nem feltevés, ezek tények! Millió mérföld átmérőjű energiatömbök, mondta rendíthetetlenül Zseni. Három milliárd embert hordozó világok. Végtelen űr, már bocsássom meg, Pavel, ezt én nem hiszem. Majd én kiokoskodom magamnak ezt a dolgot, viszont látásra. Ezzel megfordult, és kifelé indult a szobából. Az ajtóban Michael Donovanba ütközött, Komor fejbólintással üdvözölte, elsurrant mellette, s anélkül, hogy a férfi csodálkozó pillantását figyelemre méltatta volna, végig sietett a folyosón. Mág vörös hajába túrt, és bosszús pillantást vetett Pauvelre. – Mit beszélt ez a lából járó ocskavas telep? Mit nem hisz? – Tamáskodó lélek! – Ráncigálta a bajszát elkeseredetten Pauvel. – Nem hiszi, hogy mi szereltük össze, meg, hogy a föld, a világűr és a csillagok léteznek. Mennydörgős Saturnusz! Úgy látszik sikerült elkapnunk egy holdkóros robotot. Azt mondta majd, ők kiokumulálja magának az egészet. Remélem, csúfondároskodott Donovan, hogyha majd kiokumulálta, lesz olyan szíves, és nekem is elmagyarázza, mire jutott. Aztán hirtelen elfutotta a mireg. É, de figyelj, ha ez a fém hülye velem is elkezd pofátlankodni, én bizony beverem azt a króm koponyáját. Ledobta magát a székre, és belső kabát zsebéből egy detektív regényt vett elő. Ettől a robottól borsózik a hátam, túl sokat kíváncsiskodik. Mike Donovan egy óriási saláta és paradicsom paradicsomszendvicset falatozott, és így csak morgott egyet, amikor Jenny halk kopogtatás után belépett a szobába. Pavel itt van. Az elektron áramlás adatait szedi össze, válaszolta Donovan, teli szája a szavak közt rágási szüneteket tartva. Úgy látszik vihar közeledik. Powell közben belépett a szobába, kezében egy grafikon szorongatott, azt vizsgálgatta. Aztán leült, papírt húzott maga elé, és számításokba merült. Donovan a vála fölé hajolva nézte, hogy mit csinál, de addig is tovább majszolt a szendvicset. Zseni szótlanul várakozott. – Az ét a ható ereje növekszik, – mondta Powell felpillantva a papírlapból. – csak lassan, de akárhogy is áll a dolog, az áramlás teljesen szabálytalan, nem tudom, mit gondoljak. Oh, – Ó, szevasz, Zseni! – Azt hittem, hogy az új hajtómű veszerelését ellenőrzött. – Már végeztem vele, – felelte nyugodtan a robot és így bejöttem, hogy beszéljek magukkal. – Igen? – Póver zavartan rápillantott. – Őj le! Nem oda, ne abba a székbe! Annak az egyik lába gyenge, te meg nem vagy az a kimondott pehelsúlyú. A robot egy másik széket húzott oda. – Elhatározásra jutottam! – kezdte higgadtam. Donovan felborzolódott, és félretolta a szendvicsét. Ha megint arról a díl is... De Póvel türelmetlenül leintette. Folytasd csak, Zseni! halljuk mit akarsz mondani? Az elmúlt két napot elmélyült önvizsgálattal töltöttem, kezdte Zseni, és igen-igen érdekes eredményekre jutottam. Az egyetlen cáfolhatatlannak tekinthető feltevésből indultam ki, tud nélig abból, hogy én magam létezem, mert gondolkozom. Oh, – Ó, Jupiter! – nyögött felpóval. – Egy robot Descartes! – Ki az a Descartes? – dühöngött Donovan. – Mond csak, Greg, mi a fenének ülünk itt, és hallgatjuk ezt az őrült kasznit. – Maradj csendben, Mike! – És a kérdés – folytatta zavartanuló Zseni – amely nyomban felmerült, így hangzott. – Mi lehet a létezésem oka? Powell álkapcsol megfeszült. Ne hülyéskedj, mondta. Már megmagyaráztam neked, hogy téged mit csináltunk. És ha nem hiszel nekünk, kontrázott Donovan, örömmel szétszedünk. A robot lekicsinlő mozdulattal széttárta acélkarjait. Én csak bebizonyított tényeknek hiszek. A hipotéziseket ész okokkal kell alátámasztani, másként értéktelenek. – Az pedig kifejezetten ellentmond mond a logika törvényeinek, hogy maguk csináltak volna engem. Powell lefogta Donovan ökölbeszorított kezét. – És ezt mire alapozod? Jenny fölnevetett. Nem emberi nevetéssel, sőt a valóságban ennél gépszerűbb hang még sohasem hagyt el a torkát. Éles, kirobbanó hang volt, szabályosan kattogó és szintelen, mint a metronóm hangja. Nézzenek végig magukon, magyarázta. Nem lebecsülésképpen mondom, de nézzenek csak végig magukon. Az anyag, amelyből készültek, puha és pecsűt, nem tartós és nincs benne erő. Energiáért olyasféle szerves anyagok elégtelen oxidálásához kell folyamodni, mint az ott és újjával helytelenítőleg Donovan szendvicsének maradványaira mutatott. A mellett maguk időnként kábulatba esnek, s a hőmérsékletben, légnyomásban, nedvességben vagy sugárzásban bekövetkezett legkisebb változás is károsan befolyásolja képességeiket. Egy szóval maguk silány készítmények. Ezzel szemben én tökéletes gyártmány vagyok, közvetlenül nyelek el elektromos energiát, és csak nem százszázalékos hatékonysággal használom fel. Erős fémből készültem, állandóan öntudatnál vagyok, és a legszélsőségesebb külső körülményeket is könnyedén elviselem. Ezek tények, és ha hozzáteszem azt a bizonyításra nem szoruló tételt, hogy semmi sem teremthet önmagánál tökéletesebbet, akkor mindez együtt halomra dönti a maguk csacska hipotézisét. Donovan érthetetlen szitkokat mormolt az óra alatt, majd hirtelen felpattant székéből, s szemöldökét ráncolva a robotra ribalt. Rendben van, te nyavajás vasércva. Nem mi csináltunk. De akkor kicsoda? – Jól mondja, Donovan, bolintott komolyan zseni. – Valóban ez a következő kérdés – Nyilvánvaló, hogy aki engem teremtett, annak hatalmasabbnak kell lennie ilyen állam. Következésképpen csak egyetlen lehetőség áll fenn. A férfiak értetlen pillantást vetettek rá, mire Zseni így folytatta. Mi a tevékenységünk központja ezen az állomáson? Minek a szolgálatában állunk minden nap? Mi köti le minden figyelmünket? Várakozóan elhallgatott. Donovan meghökkenben nézett Powellre. Fogadni mernék, mondta, hogy ez a délinnyós fénpofa az energiakonverterről beszél. Így van, Zseni, vigyorgott Powell. Én a mesterről beszélek, hangzott a hideg, éles válasz. Donovanból kirobbant a nevetés, és Powell is csak nagy nehezen tudta elfolytani kuncogását. Zseni felállt, csillogó szeme az egyik férfülön a másikra vándorolt. – Ne vessenek, de ez az igazság – jelentette ki. – Egyáltalán nem csodálkozom, hogy maguk ezt nem akarják elhinni. Egyébként maguk ketten úgysem sokáig maradnak már itt, az biztos. Powell maga mondta nekem, hogy kezdetben csupán emberek szolgálták a mestert, aztán a rutin munkát már robotok végezték, és most végül itt vagyok én az irányításra. Ez kétségtelenül megfelel a valóságnak, csak épp a ráadott magyarázat teljességgel illogikus. Akarják tudni, mi az igazság? Folytasd csak, Zseni, ez igazán szórakoztató. A mester először az embert teremtette meg, vagyis a legkezdetlegesebb típust, amelyet a legkönnyebb volt előállítani. Aztán a következő lépésként az embereket fokozatosan kicserélte robotokkal, s végül megalkotott engem, hogy átvegyem a még megmaradt emberek helyét. Mostantól kezdve én szolgálom a mestert. – De hogy fogod -e a mestert szolgálni? – vágta rá élesen A mi parancsainkat fogod teljesíteni, egyetlen szó ellenvetés nélkül. Mindaddig, amíg meg nem győződünk róla, hogy kezelni tudod a konvertert. Érted? A konvertert, és nem a mestert. És ha rosszul dolgozol, szétszerelünk. Most pedig, ha nincs kifogásod ellene, elmehetsz. Víd magaddal ezeket a grafikonokat, és rendesen ragd le őket. Zseni átvette a feléje nyújtott éveket, és szó nélkül távozott. Donovan hátravetette magát a székében, vastag ujjaival a hajába túlt. – Ezzel a robottal még alaposan meggyűlik a bajunk. Végképp bedilizett. A vezérlő fülkében a konverter álmoző mögése hangosabbnak hallatszik, és amellett hozzávegyül a geiger számláló kattogása, meg egy fél tucat kisebb fényjelző rendszertelen berregése is. Donovan ellépett a teleszkóptól, és felgyújtotta a luxitákat. – A negyedik állomás sugárnyalábja az előírt időpontban elérte a marsot – kikapcsolhatunk. Powell szórakozottan bólintott. Jenny lent van a gépteremben. Fényjelzést adok neki, és a többit majd ő elintézi. Ide nézz, Mike, mi a véleményed ezekről a számokról? Donovan félszemmel odasandított és füttyentett. Barátom, ez aztán a sugárzás. Az öreg nap úgy látszik igen tüzes kedvében van. Igen, hangzott a fanyar válasz. De most nagyon rosszkor jönne egy elektronvihar. A föld pontosan a valószínű útirányban fekszik. Ingerülten eltolta székét az asztaltól. A fene egye meg, várhatna, amíg a váltásunk megérkezik, de az még jó tíz nap. Te, Mike, menj le zsenihez, és tarts rajta a szemed. Oké, okay, dob csak ide egy kis mandulát. Elkapta a felé zacskot és a lifthez lépett. A lift zajtalanul siklott lefelé, majd megállt egy keskeny átjárónál, amely a tágas gépteremhez vezetett. Donovan a korlátra támaszkodva lenézett. Odalent zümmögtek a hatalmas generátorok, és az elcsövek mély búgása az egész állomást betöltötte. Donovan tüstént meglátta Zseni nagy csillogó alakját. A mars elcsövénél állt, és a robotok tökéletes összehangolt munkáját figyelte és most Donovan hirtelen megdermett. A robotok, mint meg annyi törpe, felsorakoztak a hatalmas elcső előtt. Fejüket szögben meghajtották. Zseni pedig lassan felalásé tágatotta a sor előtt. Tizenöt másodperc múlt el, és aztán a robotok hangos csörömpölés közepette, amely még a gépek zakatulását is elnémította, tédre húltak. Donovan nagyot rikoltott, és lerohant a keskeny lépcsőn. A robotok felé vágtatott, Arca épp oly vörös lett, mint a haja. Vadú az öklét. Mi a fenét csináltok, ti masinák? Gyerünk, fogjatok hozzá ahhoz az elcsőhöz. Ha estére szét nem szeditek, és ki nem pucoljátok, váltóárammal alvastom meg az agyatokat. Egyetlen robot sem moccant. Zseni is néma maradt. A robotok közül csak ő állt egyedül a sor túlsó végén. Szemét az előtte magasodó óriásgép homályos üregeire szegezte. Donovan oldalba bökte a hozzá legközelebb térdeplő robotot. – Felállni! – üvöltötte. A robot habozva engedelmeskedett. Fotocella szemével mereven szemrehányóan nézett Donovanra. – Egy a mester! – mondta. – És G'n egy az ő profétája. – Mi? – Donovan megdöbbenésében csak ennyit tudott kinyögni. Húsz robot szempár merett rá, és húsz robot harsogta ünnepélyesen. Egy a mester, és zsé egy az ő profétája. Most már Zseni is megszólalt. Mint látja a barátaim, immár egy önnél magasabb hatalomnak engedelmeskednek. Frászt engedelmeskednek magasabb hatalomnak? Takarodj ki innét. Veled majd később számolok. Előbb ezeket az ájtatos kasznikat intézem el. Sajnálom. Zseni lassan a súlyos fejét. De úgy látszik, nem érti, miről van szó. Ezek itt robotok, más szóval gondolkodó lények. Most, hogy kinyilvánítottam nekik az igazságot, a mestert ismerik el uruknak. Valamennyien a mestert szolgálják. Engem meg profétának neveznek. Meghajtotta a fejét. Méltatlan vagyok erre, de... talán... Donovan nem kímélte visszanyert hangját. Igen? Na hát ez gyönyörű. Egyenesen csodálatos. Jól figyelj rám, te fémmajom. Itt nincs semmiféle mester, se proféta, és az se hogy kiparancsol. Értetted? felülvöltöt Takarodj ki innét! Én csak a mesternek engedelmeskedem. Én meg fütyülök a te mesteredre! Donovan a lépcsőre köpött. Ez jár a te mesterednek! Tedd, amit mondok! Zseni nem válaszolt. A robotok is teljes némaságban burkolóztak. Donovan mégis érezte, hogy a feszültség hirtelen felfokozódik. A hideg, merev szemek mély bíborban éktek. És zseni magatartása még az eddiginél is barátságtalanabbnak látszott. Szentségtörés! – törés, Hangja fémesen csengett az izgalomtól. Donovanhoz lépett, és a férfit most egyszerre félelem fogta el. A robotok nem érezhetnek haragot, ám zseni tekintete kifürkészhetetlen volt. Sajnálom, Donovan, mondta a robot, de ezek után nem maradhat itt. Mostantól kezdve nem léphetnek be se a vezérlő fülkébe, se a gépterembe. Higgat mozdulattal intett két robotnak, mire azok tüstént lefogták Donovan karjait. A férfinak csak arra maradt ideje, hogy meglepetésében kitártsa a száját. A robotok már is felkapták, és szinte vágtatva vitték fel a lépcsőn. Gregory Powell ökörbe szorított kézzel szaladgált fölös alá a parancsnoki szobában. Időnként a zárt ajtóra bámult, szemébe tehetetlen düh villogott. – Mi a fenének kellett leköpnöd azt az elcsövet? – kérdezte keserű szemrehányással hangjában. Mark Donovan székébe süppedve haragosan csapott a karfára. – Hát mi a csodát csináltam volna azzal a felvillanyzott madár ijesztővel? – csak nem fogom beadni a derekamat egy koszos masinának, amelyet magam raktam össze? – Persze, hogy nem! – hangzott a fanyar válasz. – De most itt ülhetsz bezárva a parancsnoki szobába, az ajtó előtt két őrálló robottal. Úgy látszik, mégis beadta a de derekadat, vagy nem? – Várj csak, amíg visszakerülünk a bázisra! – vicsorgott Donovan. – Ezért már még megfizet valaki. Ezek a robotok tartoznak engedelmeskedni nekünk. Így szól a második törvény. Ezt hiába ismételgetett, nem engedelmeskednek, és kész. Aminek bizonyára megvan a maga oka, csak mi későn fogunk rájönni. Egyébként sejtett, hogy ránk mi vár, ha visszatérünk a bázisra? Megállt Donovan előtt, és dühösen méregette. Mi? A semmi, semmi. Csak épp elküldenek majd húsz évre a Merkurbányákba. Vagy az is lehet, hogy a keresz büntető táborba. Mit fecsegsz itt össze-vissza? Elektron vihar van közeledőben, ha nem tudnád, és egyenesen a föld sugárnyaláb közepének tart. Épp akkor készültem el a számításokkal, amikor ez a nyavajás robot cigált a székből. Donovan halott sápat lett. Menj, dörgő, Szatúrmus! hebegte. A mellett vihar lesz a javából. Tudod, mi történik a sugárral? Akkor átugrik, mintha bolha csipte volna meg. Kitérül a gyújtópontból, his csak zseni van a vezérműnél. Akkor pedig az ég őrizze meg a földet és minket. Póvel még a feléig sem jutott mondókájának, amikor Donovan az ajtóhoz pattant és vadul rángatni kezdte. Az ajtó feltárult, a férfi kiugrott rajta, de egy rendíthetetlen acélkarral találta magát szemben. A robot közönösen bámult a lihegő, küzködő Donovan-re. A proféta parancsára nem hagyhatja el a szobát. Menjen vissza, kérem! Kinyújtotta a karját, és Donovan hátra tántorodott. Ebben a pillanatban a folyosó túlsó sarkánál zseni bukkant fel. Intett az őrálló robotnak, hogy húzódjanak félre, majd belépett a parancsnoki szobába, és csendesen behúzta maga után az ajtót. Donovan a mértatlankodástól elfulladva támad zsenire. – Ami sok, az sok, ezért a tréfáért miért megfizetsz? – Ne izgassa föl magát, kérem, válaszolta csendesen a robot. – Ennek előbb-utóbb be kellett következnie. A maguk szerepe véget ért. – Bocsánatot kérek, mondta kimérten Powell. – Miképpen értsük azt, hogy a mi szerepünk véget ért? Amíg én létre nem jöttem, magyarázta Zseni, maguk szolgálták a mestert, de ez most már az én kiváltságom, és így a létezésükre nincs többé indok. Ez ugye világos? Nem egészen, válaszolta keserűen Póvel. De ettől függetlenül szerintem most mi a teendőnk? Zseni nem adott azonnal választ. Egy darabig gondolatokba merülve hallgatott, aztán egyik karjával hirtelen átfogta Powell vállát, a másikkal pedig Donovan csuklóját ragadta meg, és maga felé húzta a férfit. Én szeretem magukat. Maguk ugyan alacsonyabb rendű teremtmények, logikai képességeik silányak, mégis rokonszenved érzek maguk iránt. Jól szolgálták a mestert, és ennek meg lesz a jutalma. Szolgálati idejük most lejárt, valószínűleg nem sokáig fognak már létezni, de addig is ellátjuk magukat élelemmel, ruházattal és lakással. A vezérlő fülkébe és a gépterembe azonban nem tehetik be a lábukat. – Nyugalomba küld minket, hallod, Greg? – üvöltötte Donovan. – Tégy már valamit, csak nem fogunk ilyen megaláztatást eltűrni. Ide figyel, Zseni, ebből elég volt. Értetted? Itt mi vagyunk a főnökök. Ezt az állomást hozzám hasonló emberi lények építették. A földön és más bolygókon élő emberi lények. Ez csak egy energiaközvetítő állomás, semmi egyéb. Te pedig... De láttam kár minden szóért. Micsoda rögeszme, csóválta fejét komolyan, Zseni. Miért ragaszkodnak egy ilyen teljességgel hamis létszemlélethez? Igaz, a nem robotok képtelenek logikusan gondolkodni, de még akkor is fennáll a probléma. Gondolatukba merülve elhallgatott. – Csak volna húsvérpofád? – suttogta dühösen Donovan. – Majd beverném. Powell a bajszát rángatta. – hallgass Jenny! – mondta összehúzva a szemét. Ha a Föld nem létezik, akkor mivel magyarázod mindazt, amit a teleszkópban látsz? Mivel magyarázom? Ugye most megfogtalak, mosolygott a férfi. Mióta összeszereltünk téged, végeztél már egy-két megfigyelést a teleszkóppal. Nem vetted észre, hogy azoknak a fényfoltoknak egyike-másika a teleszkópon át nézve korongalakúvá változik? Ja, erről beszél. Már hogy ne vettem volna észre, de mi ebben a különös? Egyszerű nagyításról van szó, hogy a sugarat pontosabban lehessen irányítani. Akkor miért nem nagyítja föl a teleszkóp az összes csillagot egyformán? A többi pontra gondol. Azokhoz nem vezet sugárnyaláb, és így nincs is szükség a fölnagyításukra. Erre még maga is rájöhetett volna. Pavel bizonytalanul felpillantott. De a teleszkópon át több csillagot is látsz. Azok honnét jöttek? Erre felej, azok honnét jöttek? Ide figyeljen, Powell – válaszolta zseni bosszusan. Azt hiszi, arra fogom pazarolni az időmet, hogy az összes optikai csalódásra, amit a műszerek mutatnak, fizikai magyarázatot keressek. Az érzékszelvi tapasztalatok nem dönthetik meg a tiszta logika érveit. – Rendben van, kiáltott földönovan, kiszabadítva magát zseni nehéz fémkarjának baráti szorításából. – Rendben van. Térjünk a dolog lényegére. Miért van egyáltalán szükség sugárnyalábokra? Erre a kérdésre mi tiszta, logikus magyarázatot adtunk neked. Tudsz meggyőzőbbet? – A sugarakat, hangzott a kimért válasz, a mester bocsátja ki, s ő tudja miért. Vannak dolgok, folytatta ájtatos pillantást vetve fölfelé, amelyeknek okát legjobb nem kutatni. Az én feladatom szolgálni a mestert, nem pedig felesleges kérdésekkel zaklatni. Póvel székébe úgyott és arcát reszkető kezébe temette. – Menj ki, Zseni. menj, és hagy gondolkodni! – Mindjárt küldök valami élelmet! – mondta barátságosan Zseni. Powell erre csak halksóhajjal válaszolt, és a robot távozott. – Greg! – suttogta Donovan reket hangon. – Valamilyen haditervet kell kieszelnünk. Egy óvatlan pillanatban elkapjuk és rövidre zárjuk. a létronsavat az izületeivel. – Ne beszélj butaságot, Mike! Csak nem képzeled, hogy Csavval a kezünkben a közelébe férkőzhetünk. Érvelnünk kell neki, más nem tehetünk. 48 órán belül rá kell őt vennünk, hogy engedjen be minket a vezérlő fülkébe, másként végünk van. Tehetetlen dühében előre hátra hintázott székével. És érvelni egy robotnak, ez. ez. megalázó. fejezte be a mondatot Donovan. – Rosszabban nál! – Ide figyelj, Greg! – Donovan hirtelen felnevetett. – Miért érveljünk? – Beszéljenek a tények! Rakjunk össze egy robotot a szemel akkor majd jobb belátásra jut. Powell arca lassan felderült. – Kíváncsi vagyok, milyen pofát vág majd ez a dillinyós kaszni, ha látja, hogyan rakjuk össze a fele barátját! – mosolygott Donovan. A robotokat természetesen a földön gyártják, de az űrben szállításuk egyszerűbbé válik, ha alkatrészenként ládázzák, és a rendeltetési helyükön állítják össze őket. Amellett ez esetben nem forog fel az a veszély sem, hogy az elkészült robot a földön esetleg elcselleng, s így az amerikai robot megszegi a robotok ottani alkalmazására vonatkozó, igen szigorú, tiltó törvényeket. Ez a megoldás azonban Powellékre és kollégáikra igen fáradtságos, bonyolult feladatot hárított. A robotok teljes összeszerelésének feladatát. Powell és Donovan még sohasem érezték annyira valóságosnak a feladat nehézségeit, mint azon a bizonyos napon, amelyen a szerelőteremben zn 1 a mester profétája, fűrkésző pillantásaitól kísérve hozzáfogtak, hogy összerakjanak egy robotot. A szóban forgó robot egy egyszerű MC-modell az asztalon feküdt, immár csak nem teljesen készen. Három órai bajlódás után már csak a feje hiányzott. Powell megtörölte izzat homlokát, és bizonytalan pillantást vetett Jennyre. Amit látott, korán sem nyugtatta meg. Jenny az egész idő alatt némán mozdulatlanul ült, és egyébként is kifejezéstelen arca most végképp kifürkészhetetlen volt. Tegyük be az agyat Mike! sóhajtott felpahóval. Donovan lecsavarta a kupakot a légmentesen zárt tartályról, és a benne lévő olajfüldőből egy második, kisebb tartályt emelt ki. Azt is kinyitotta, és a latiszer burkolatból egy gömböt vett elő. Óvatosan fogta kézbe, hisz ennél bonyolultabb szerkezetet ember még soha se készített. A gömb vékony platiniridium bőre egy pozitron agyat borított. Ezt az érzékeny labili szervet matematikai pontossággal kiszámított, kényszerhatású idegpályák erezték, amelyek az egyes robotokat már eleve bizonyos ismerette ruházták fel. A pozitron agy pontosan beleillett az asztalon fekvő robot koponya üregébe. Az üreget kék fémlemezzel borították le, a lemezt pedig egy kicsiny atomlánggal körös körül leforrasztották. Ezután óvatosan elhelyezték, jól becsavarták a szemeket, majd vékony, átlátszó, acélszilárdságú műanyaggal fették le. A robot már csupán a nagy feszültségű elektromos áram bekapcsolására várt, hogy életre keljen. Powell a kapcsolóra tette a kezét. – Most figyelj, Zseni! Jól figyelj! Elfordította a kapcsolót, se sercegő, zümmögő hang ütötte meg a fülüket. A két férfi aggodalmas arccal hajolt teremtménye fölé. A robot előbb csak egy bizonytalan mozdulatot tett, az ízületei rándultak meg. Aztán felemelte a fejét, könyökére támaszkodott, és nehézkesen lekászálódott az asztalról. Tántorogva állt meg, és csupán két édes hang jelezte első, egyelőre sikertelen kísérleteit, hogy megszólaljon. De végül a hangok bizonytalan, habozóbb szavakká formálódtak. – Szeretnék munkába állni. Hová kell mennem? – Donovan az ajtóhoz ugrott. – Menj le ezen a lépcsőn, s ott majd megmondják, mit kell tenned. Az MC-modell távozott, és a két férfi egyedül maradt, a még mindig mozdulatlan Zsenivel. – Na – vigyorgott Póvel, Most már csak elhiszed, hogy te is a mi kezünk munkája vagy. – Nem hiszem – hangzott Zseni kurta határozott válasza. Póvelnek arcára fagyott a vigyorgás, tekintete lassan elkomorult. Donovan tátott szájjal meredt a robotra. Maguk ugyanis, folytatta zseni könnyedén, csupán kész alkatrészeket raktak össze. Igaz, ezt a munkát kitűnően végezték. Felteszem, hogy ösztöneik segítik ebben. De valójában nem csináltak robotot. Az alkatrészeket a mester teremtette. – Ide figyelj! – zihálta rekedten Donovan. – Azokat az alkatrészeket a földön gyártották, és onnét szállították ide. – Jól van, jól van! – csitítgatta Zseni. – Kérem, ne vitatkozzunk ezen! – De ez az igazság! – Donovan felugrott és megragadta a robot fémkarját. Ha végigolvasnád a könyvtárban lévő könyveket, minden kétséget elosztana. A könyveket? Már egytől egyig elolvastam. Igen, ötletes munkák. Ha elolvastad őket, vágott közbe Powell, milyen problémád lehet még? Az ott feltárt tényeket nem cáfolhatod meg. Egyszerűen nem cáfolhatod meg. Kérem, kérem, Powell... Jenny hangjából őszinte szánalom csendült. Azokat a könyveket semmiképp sem tekinthetem megbízó forrásmunkának, mert bár azok is a mester alkotásai, de csak maguknak szánta őket, nem nekem. – Ezt honnét veszed? – fortjant föl Powell. Honnét, hogy én, mint logikus lény, a priori okozati összefüggésekből Magam is le tudom vezetni az igazságot. Maguknak, akik értelmes, de logikus gondolkodásra képtelen teremtmények, létezésük, magyarázatára van szükségük, és ezt a magyarázatot adta meg könyveiben a mester. Kétségtelen, hogy ezek a távoli világokra és emberekre vonatkozó nevetséges gondolatok a maguk javát szolgálják. Az emberi agyvelő úgy látszik túlságosan durva szemcséjű ahhoz, hogy az abszolút igazságot felfoghassa. De miután a mester akarata, hogy maguk higgyenek ezekben a könyvekben, nem is vitatkozom tovább. Távozóban még megfordult, és barátságos hangon hozzátette. Ne bánkódjanak! A mester nagy terveiben mindennek megvan a maga rendeltetése. Még maguknak, szánalmas emberi lényeknek is. Szerény rendeltetés ugyan, de ha megfelelően betöltik, jó szándékunknak meg lesz a jutalma. Szólt és távozott üdvözült képpel, ahogy a mester profétájához illik. A két férfit nem mert egymásra nézni. Végül Powell nagy erőfeszítéssel megszólalt. Gyerünk aludni, Mike, föladom a harcot. – de Greg? – szólalt suttogva Donovan. – Ugye, ez szó sem igaz abból, amit mond. – Ugye, nem? – Olyan meggyőződéssel beszél, hogy én már… – Ne hülyéskedj! – Powell megperdült. – Majd megtudod, hogy van-e ha jövő héten itt lesz a váltás, és ezért a kis zríjét felelnünk kell. – De Jupiter szerelmére – Donovan szinte már a könnyeivel küzdködött – akkor tennünk kell valamit. Nem hisz se nekünk, se a könyveknek, se a saját szemének? Nem, mondta keserően Póvel, mert logikus robot, a fene ott tegye meg. Kizárólag a logikának hisz, és ebben csak egy hiba van. Elhallgatott. És mi az az egy hiba? tudakolta Donovan. Hideg logikával, felelte Póvel, bármit be lehet bizonyítani, ha valaki a megfelelő postulátumokból indul ki, és nekünk is megvannak a magunk postulátumai, zseninek is. Akkor lássuk azokat a postulátumokat. Hónapra itt van a vihar. Csak hogy épp a postulátumokkal van baj, sóhajtott kimerülten Póvel. Mert feltevéseken alapulnak, összetartó erejük pedig a hit. Semmi az világon meg nem rendítheti őket. – Megyek aludni? – Ördög és pokol, én nem birok aludni. – Én se, de megpróbálom. Pusztán elvi okokból. Tizenkét óra múlva még mindig ugyanitt tartottak, az elveknél, mert a valóságban le sem hunyták a szemüket. A vihar hamarabb megjött, mint várták. Donovan pirosposgás arcából kifutott a vér, amint reszkető kézzel kimutatott az ablakon. Powell borostás állal kiszáradt ajakkal állt mellette és elkesedettel a bajszát. Más körülmények között elgyönyörködtek volna a látványban. Az energiasugárba ütköző nagy sebességű elektron áram hatalmas kristály alakzatokban rendkívüli fényerővel csillogott. A végtelen bevesző nyaláb minden egyes részecskéje szikrázó táncot járt. Az energiasugár tengelye látszólag nem mozdult el, de a férfiak tudták, mit ér a szabad szemmel végzett megfigyelés. Az ívpályának milliómod másodperc egyenértékű, emberi szem számára érzékelhetetlen, elhajlása már kimozdítaná gyújtópontjából a sugárnyalábot, és odalent a földön, száz és száz négyzetmérföldnyi területen minden izzó romhalmazzá változna. A vezérlőműnél pedig egy robot áll amelyet nem érdekel se sugár, se gyújtópont, se a föld, amelyet nem érdekel más, csak a mester. Órák múltak el, a férfiak dermed csendben bámultak ki az ablakon. Végül az ugrándozó fényszemcsék elhalványultak, kialudtak. A vihar elvonult. Vége a viharnak, mondta szintelen hangon Powell. Valóban nyugtalan szendergésbe merülve feküdt az ágyán. Powell fáradt szemmel kedve pillantott feléje. A jelzőfény újból és újból felvillant, de a férfi rá sem hederített. Most már mindegy. Minden. Talán Jennynek van igaza, gondolta. Valóban alacsony rendű lény vagyok. Pusztán feladatomhoz mért elmével. Alacsony rendű lény, akinek élete elvesztette rendeltetését. Bár így volna. Jenny állt előtte. Nem felelt a fényjelzésre, mondta halka. Hát idejöttem. Látom, nagyon rossz bőrben van. Attól tartok, létezésének időszaka a végéhez közeledik. De talán azért még érdeklik a ma leolvasott adatok. Póvel homályosan érezte, hogy a robot barátilag közeledik feléje. Talán valamilyen lelkiismeret fordalás bujkál benne, amiért erőszakosan magához ragadta az állomás vezérlő művének kezelését, és ezt akarja lecsillapítani. Elvette a felé nyújtott grafikonokat, és üres szemmel bámult rájuk. Persze, nagy kiváltság, szólalt meg elégedetten Zseni, a mestert szolgálni. Nem szabad rossz néven vennie, hogy átvettem a helyét. Póvel felsóhajtott G.P.S. lapozgatta a grafikonokat, míg nem zavaros szeme, megakadt egy vékony, vörös vonalon. Kisebb ingadozásokkal a papír egész hosszán végigfutott. A férfi lélegzete elakadt a ámulattól. Két marokra fogta a papírlapot, felállt, de még mindig nem tudta levenni szemét a vonalról. A többi grafikon észrevétlen a padlóra hult. – Mike! Mike! – Póvel vadul fölrázt a szendergéséből barátját. – Mike! – Egyenesben tartotta a sugarat. Mi? Ho Hol? Donovan hirtelen magához tért, és most ő is kidüllett szemmel meredt a grafikonra. Mi a baj? szólt közbe Zseni. A gyújtópontban tartottad a sugarat, hebegte Powell. Te ezt tudtad? Gyújtópont? Az meg micsoda? Pontosan a vevőállomásra irányítottad a sugarat, az ívpálya elhajlása a milliómod másodperc tízezered részén belül maradt. Miféle vevőállomásról beszél? A földiről, a Földön lévő állomásról, motyogta Póvel. Igen, pontosan a gyújtópontban tartottad. Zseni bosszusan sarkon fordult. Maguknál minden jó szándék meddő. Folyton ugyanazt a képtelenséget hajtogatják. Persze, hogy jó irányba tartottam az összes tájoló berendezést, hiszen ez a mester akarata. Felkapta a szétszórt grafikonokat, és kimért mozdulatokkal távozott. – Megáll az ész! – robbant ki Donovanból a szó, amikor Zseni becsukta maga mögött az ajtót. – És most mit teszünk? – fordult Powellhez. – Semmit. Válaszolta fáradtan, de felvidulva a másik. Jenny bebizonyította, hogy tökéletesen el tudja vezetni az állomást. Még életemben nem láttam, hogy valaki ilyen kitűnően megbirkózzék egy elektronviharral. De ez még nem oldja meg a problémánkat, hiszen most is csak a mesterről fecsek. Nem hagyhatjuk? Ide figyelj, Mike! A mester utasításait követi, de a tájolók, a műszedek, a grafikonok segítségével. Mi sem tettünk egyebet. Különben pedig éppen ez indokolja, miért nem akart nekünk engedelmeskedni. Az engedelmeskedést a második törvény írja elő. Viszont azt, hogy emberi lény kát nem szenvedhet, az első. És hogyan volt képes tudatosan vagy se megóvni bennünket attól, hogy kát szenvedjük? Hát úgy, hogy a gyújtópontban tartotta az energianyalábot. És azt is tudja, hogy ő, mint állítólag magasabb rendű lény, erre a feladatra alkalmasabb nálunk, ezért kénytelen bennünket kiiktatni a vezérlő fülkéből. Ha elgondolkozol a robotika törvényein, rá fogsz jönni, hogy ennek így kell lennie. Lehet, hogy igazad van, de nem ez a lényeg. Eltűnnéd, hogy tovább ismételgesse ezeket a sületlenségeket a mesterről? Miért ne? Ki hallott még ilyen zöldséget? – Hogy bízzuk rá az állomás kezelését, ha egyszerűen nem hisz a föld létezésében? – Tudja kezelni az állomást, vagy sem? – Tudja, de… – Akkor miért érdekes, hogy mit hisz? Powell széttárta a karját, arcára halványmosoly ült. Az ágya felé tántorgott és a következő pillanatban már aludt is. Powell beszéd közben könnyű űrruhájának felvételével vesződött. Pofon egyszerű volna, magyarázta. Egyesével idehozzuk az új GN modelleket, ellátjuk őket egy heti időtartamra időzített kikapcsoló szerkezettel, hogy azt a mesterkultust mondjuk legyen magától a profétától elsajátítani. Aztán a kijelölt állomásokon megint bekapcsoljuk és életre keltjük őket. Ilyen módon két GN modellt tudnánk. Ugyanhagy már abba. Donovan kinyitotta a üveges sisaklemezét, és mogorva pillantást vetett társára. – Gyerünk kifelé! Itt a váltás! Velem pedig addig úgy se lehet beszélni, amíg nem érzem a földet a lábam alatt, és meg nem győződöm róla, hogy tényleg létezik. Közben nyílt az ajtó. Zseni lépett be rajta. Donovan halkan szitkozódva lecsapta a sisaklemezét, és bosszúsan hátat fordított a robotnak. Zseni puha léptekkel Powellhez lépett. – Már mennek? – tudakolta a bánatos hangon. – Majd jönnek mások a helyünkbe – válaszolta Kurtán Pavel. Zseni felsóhajtott. Hangja olyan volt, mint amikor feszes húzalokon játszik a szél. – Szolgálatoknak vége. Eljött a megsemmisülésük ideje. Tudtam, hogy így lesz. Mégis... De legyen meg a mester akarata. Bánatos hangja fölborzolta Powellt. Tudd meg a sajnálkozásodat, A földre megyünk, és nem a megsemmisülésbe. Igen, a legjobb, ha ebben a hídben élnek, zseni felsóhajtott. Most értem csak, milyen bölcsesség sugalja ezeket a csalók a képzeteket, még ha tudnám sem rendíteném meg a hitüket, és úgy távozott, mint a teste töltött szánalom. Powell vigyorogva nézett utána, majd intett Donovannek. Főragadták bőröngyeiket, és megindultak a Zsílip kamra felé. A váltást hozó űrhajó a külső leszállópályán várakozott. Franz Müller, aki Powellt váltotta föl, kimért udvariassággal üdvözölte őket. Donovan kurtán biccentett, majd a pilóta fülkébe indult, hogy átvegye a szolgálatot Sam Ivensztől. Powell még egy ideig a leszállópályán témfergett. – Hogy van a jó üreg föld? kérdezte. A közhelynek beülő kérdésre ugyanilyen válasz jött. – Még porog. Az a jó. – Mellesleg – mondta Müller, Pauverre pillantva. – A fiúk ott az amerikai robotnál megint kisütöttek valami újat. – A több tagú robotot. – Mit? – Jól hallotta. A több tagú robotot. Már is kötöttek egy nagy eladási szerződést – úgy látszik, az bányákban épp ilyesmire van szükség. Egy főrobot és a parancsnoksága alatt álló hat segédrobot. Olyanok, mintha az ujjai volnának. – És a helyszíni próbán már túljutottak? – kérdezte aggodalmas hangon Powell. – Ez a feladat, úgy hallottam, magukra vár – vigyorgott Müller. – Pedig egy kis vakáció is el kellene már nekünk, a fene ott tegyemek mondta Powell, s keze ökölbe szorult. – Azt biztosan megkapják, két hét lesz, gondolom. Súlyos űrkesztyűjét húzogatta előkészületében az itteni szolgálatra, és eközben vastag szemöldökét ráncolva megkérdezte. – Hogy vált be az új robot? Remélem jól, mert nálam másként a vezérmű közelébe se szagolhat. Pavel habozott a válaszsal. Végig az előtte álló büszke poroszt a szigorú, koponyáján meredező sörtéktől le egészen a feszes vigyázban álló lábakig. És Powell testén a legtisztább öröm árama hullámzott végig. Kitűnően bevált, mondta lassan. Magának azt hiszem, nem sokat kell majd babrálnia a vezérlőművel. Elvigyorodott és beszállt az űrhajóba. Müller jó néhány hétig itt teljesít szolgálatot.